Огрому завдання. Я, скажімо, твердо переконаний, що раціональні способи обробітку ґрунту можуть дати абсолютно несподіваний ефект. Але я цього вже не встигну зробити. Так-так, не пробуйте мене втішати. Закони природи діють невпинно і невблаганно. Сподіваюсь, ви довершите все те, на що я потратив своє життя. Але це лірика. Сьогодні треба вести мову про речі практичні. Я почав про наукове ім'я, яке дає певність, сили і стабільність у суспільстві. Тому радив би вам кілька років, може і цілий десяток, присвятити роботі над якоюсь перспективною сільгоспкультурою. Звісно, з ґрунтознавчим ухилом, але й безпосередньою користю. Скажімо, така культура майбутнього, як соя. Соя? Олексію Григоровичу, мені здається, що все моє дитинство минуло в тій сої. Хтось оперто впроваджував її в нас так само, як оце сьогодні Бавовну і на Херсонщині. Засівали соєю сотні гектарів у нашому колгоспі, але літо для неї було надто коротке. Вона не визрівала, збирали її вже під снігом, зелену, недостиглу, мокру, і щоб висушити, роздавали по хатах, засипали на печі, і ми сиділи на печі мало не попої з у тій сої, парилися в ній, задихалися, мліли, мляво ненавиділи її, але ніхто не протестував, бо хіба ж можна протестувати проти того, що велить партія і що вкрай потрібне для зміцнення і розквіту колгоспного ладу, найпередовішого на світі. На щастя, по війні вже було не до сої. Зате ви самі зауважили, бавовник в українських степах – Кокса Гизи мадам Щериця з торфоперегнійними горшечками. Микола Федоровича, запам'ятайте раз і назавжди, сільсько-господарські культури не впроваджуються урядовими декретами. Це вдалося тільки російським царям з картоплею та й то з колосальними труднощами. Простий хлібороб у цьому процесі стоїть вище всіх урядів і диктаторів. А коли цей хлібороб ще й виступає у всеузброєнні знаннями, як оце ми з вами. Соя просто перенесена з Японії чи з Китаю в український степ з зубтропічного в континентальний клімат. Звичайно ж, абсурд. А коли вивезти сою з коротким вегетаційним періодом, підібрати для неї відповідні ґрунти, добрива, визначити весь арсенал агротехнічних засобів – це ж буквально золотоносна рослина. Я знаю, як намагалися її впроваджувати на Україні в 30-х роках. На Кавказі навіть пробував взятися за сою, але тоді не вистачило часу. Довелося відкласти, а там війна, евакуація. Тепер бач, я вже вейсманіст, морганіст, а там вже ще був і Георг Мендель з його горохом, а соя теж бобова культура. Братися Черкасові за сою – Менделізм, але не це головне. Просто в мене вже немає потрібного для цього десятка років. Ви хочете, щоб я скористався? Не треба гучних слів. В науці всі використовують спадок. Нерозривність, тяглість, традиції – головна запорука існування і розвитку науки. Я припиняю обговорення. Вважайте, що ми домовились, і буквально з завтрашнього дня ви, лишаючись моїм асистентом, водночас ведете власну дослідницьку роботу. Чи думав я тоді, як ловив у кулеметний приціл далекі постаті ворогів, нереальних як манекени, що колись, забувши про все на світі, сидітиму над ніжною рослинкою, боючись навіть дихнути на її листочки, вкриті тонким пушком? а життя було, як в венеїді Кутляревського. Були золоті дні, астреї, славний був тоді народ. Міняйлі вбрали в казначеї, а фіглярі писали щот. А вожатими були сліпі каліки, ораторами, недоріки. І все робили навзворот. Що строїть треба, то ламали, що треба кинуть, то ховали, що класть в кишеню, клали в рот. Принаджений Оксаниними пиріжками стуконіг, кладучи в рот пиріжки, зирив довкола пильним партійним оком і назирив, що ростанція не виконує ніяких поставок. А він призікався до Паталашки. Як це так? В Москві взято на облік кожний сажень української землі, на кожний сажень.